На мальовничому пагорку край села, Звідки відкривається широкий краєвець Заріччя і Степу, Коло високого старого вітряка, В неділю по обіді зійшлася сила народу. Година стояла чудова. На тлі блакитного неба сяє дівоче вбрання Вишити часом з таким бездоганним смаком, Якому позаздрили б і принцеси, коли є ще такі десь по глухих закутках Європи. Парубки зодягнуті теж неабияк. У хоми біла коня на грудях вишито цілий город. На вихрястій голові казна як тримається картуз старого фасону тугим колесом. Поряд устим ревенко, задерши дурну голову, спритно кидає насіння в розявлений товстогубий рот. Всі дивляться в поле. Чутка пішла, що станції десь аж за 30 кілометрів звідси приїде своїм ходом трактор, і що тоді не треба буде вже на полі ні коней, ні меж, трактор не любить меж, все стане іншим. Чи можеш таке бути? Ніколи в світі. Сивий улас рева, дебелий, як віл, стоїть на скіфській могилі і вдивляється в степ, скам'янівши, як статуя минулої епохи. Аж ось натовп почав хвилюватися. Першим, хто помітив той трактор у полі, був молодший син Опанаса, семирічний Андрійко. Він сидів на високому тину в гурті собі подібних і, помітивши далеко за обрієм куряву над шляхом, звінко й радісно вигукнув «Їде! Їде! Їде!» хором підхопила малеча. Вмить, наче вітром, змило їх стенів та стріх. Збиваючи куряву босими ногами і хвацько поганяючи своїх лозяних коней, помчали вони в поле. Дорослі й собі подалися вперед. Хома білоконь і рева – збігли на скіфську могилу і повитягали шиї, аж роти роззявились, чи не торохкотить таки машина. Пильно вдивлявся вдалину і Василів батько Опана Струбенко. Трактор чи не трактор? Було вже так одного разу ще за царя, коли повиходили сюди ж таки люди зустрічати архірея, що мав освятити церкву і шлях точнісінько ось так курів, а вийшло так, що ніякий не архірей їхав, а п'яний Григорій Сірик гнав панських коней, за що й продражнили його архіреєм. І так те прізвисько прилипло, що навіть революція не помогла. Вже не те, що сусіди забули його справжнє прізвище, а й сам він приспокійно звав себе архіреєм, а діти були вже архірейченки. Це був трактор». Зовсім новий, напористий, веселий трактор, керований Василем. Скільки кінських сил було в тракторі, не знав ні Василь, ні його товариші, але з того, як швидко і натхненно наближались вони до рідного села – як Піт котився по запорошених обличчях і спинах, і як вилискували зуби на веселих засмаглих обличчях, почувалися в цьому тракторі не кінські сили, а такі, яким ще й назви не придумано. Це був чи не перший трактор-революціонер на широких просторах України. І раптом треба ж такої напасті Революціонер запахкав заторохкотів, чмихнув парою з радіатора і став, як укопаний. Кінооператори, мерщій! Апарати на плечі в поле бігом. Трактор не може спинитися на очах у народу. Вже дзвонять з області, чи прибув трактор? Вже відповіли, так, прибув у повній готовності при величезному напливі народу. Що ж тепер робити? Василь давно вже помітив, що в радіаторі начебто бракує пробки, але, може, так воно й треба, чи не так, біс його знає. Йому сором було за свою невпевненість адже інструктували його. А ще йому здалося, що він її десь забув Ну, нічого, думав він, доїдемо якось на перший раз і так, недалеко вже. Але коли рештки води в радіаторі заклекотіли, як у самоварі, і з отвору забухкала гаряча пара, Василь зупинив машину. Василю, чого став? Занепокоїлись товариші, відчуваючи, що не все гаразд. Кажи щось, інформуй. Народ же дивиться. От! Так історія. Диви, біжать. Робка загубилась, признався Василь з неприхованою досадою. Ось звідси, бачите. І куди вона поділась, нечистий її знає, забули, мабуть, на заправці, або навмисне викрутив якийсь сучий син. Що ж його тепер? Провалюється ідейна справа. Комсорх Чуприна, знемагаючи з досади, сів серед шляху і почав люто хльоскати батогом по землі, немов караючи уявленого винуватця лихої пригоди. А тим часом винуватець, не уявний, а реальний, Іван, шумило, стояв тут таки поруч і по-своєму переживав пригоду. Йому було так соромно, що він ладен був тричі провалитись крізь землю. Мене скільки років? Сам він стане славнозвісним трактористом, портрети його друкуватимуть у столичних газетах, журналісти писатимуть його біографію, золоті зірки, медалі прикрасять його широкі груди все може бути, але сьогоднішню історію своєї славної творчої біографії герой соціалістичних полів Іван Шумило. До самої старості перегортатиме якнайшвидше, або й зовсім проминатиме. Діставши з кишені пробку радіатора, він ніякого покрутив її в руках і не простяг Василеві, а цим не можна часом закрутити. — Та це ж вона і є! — скрикнув Василь. — Що? Пробка! Де ти її взяв? «Та воно ж залізо, а не пробка! Сам ти пробка! Ну, тепер якраз сперечатись!» – жалем озвався Шумило. «Я, Василю, ти не гарячкуй, послухай! Я думав, як краще спека, курява, нехай, думаю, вода вихолоджується!» «Ну що ти верзеш, прямо комедія їй-богу!» – розлютився Чуприна, через що кількість веснянок на його обличчі зразу потроїлась. «От поставлю на бюро цю пробку, і виженемо тебе к чортам з комсомолу на півроку! Хіба можна з такою роззявою, як ти, будувати соціалізм? Та збудуємо, не лайся!» – кричиш, – образився Шумилу, «і без тебе досада бере на навбогий техмінімум!» Василь взяв пробку. Він був сердитий до краю. «Ну, а води? Тепер де я візьму? Без води ж розпаяється все. О, гляньте, он де діти біжать!» Всі були в розпачі. І тут Івана Шумила осяяв здогад. «А, чорт уже з ним!» Хай Чемберленею Уельс десь у Лондоні й посміхаються з автора картини і його героїв. Зрештою, наше діло. Важно не дать посміятись куркулям-білоконям. А вони вже напевно десь там стоять на могилі, позадиравши голови і управляються в саркастичних дотипах. «Давай, хлопці!» – гукнув Василь. Не будемо вдаватися у побутові подробиці фактів, бо самі факти виглядають так чи інакше залежно від того, куди їх націлено. Коли на фронті вирішується доля перемоги, а з нею і доля народу, коли буває так, що кожухи кулеметів розжарюються, аж пашать і нема води, а ворог насідає, немає значення, звідки часом кулеметники добувають воду для кулеметів. Кожна секунда їх священна, і кожен рух їхнього тіла прекрасний. Наша машина. Готово? Так. Загвинчуй пробку. Вперед. От було весело. І вже хлопчаки примчали на лозинах, і батьки їх раділи, чи не дужче за хлопчаків, і от рвучко рушив похід уперед, а на околиці все село кинулось назустріч, і оточений веселим гомоном Василь з товаришами зупинив свій трактор на вигоні серед села. Архіб Білокінь, що пильно стежив за походом з вікна своєї хати, аж просив, Позелені встуги. Пропали тепер всі до ноги. Ой-ой-ой-ой-ой. Кінець. Архип навіть захитався і, повернувши до панотця Герасима свою кудлату голову, пристрасно і розпачливо прошепотів. Ось вона, погибель наша. Дивіться. Народ обступив машину з усіх боків, вже стерли порох з трактора і лемешів, вже прочитали вітчизняну марку. «Істинна, фактична машина!» – голосно сказав один з найстаріших активістів колгоспу, великий прихильник інтелігентних слів Купріян Сорока за прозвіськом «Губернатор». Таке височенне вуличне ім'я він дістав років сорок тому від своїх земляків цілком несподівано – викликаний повісткою до губернського суду в якійсь земельній справі якраз у Жнева, побіг Купріян до Чернігова раннім рано до схід сонця і ввечері повернувся додому, здійснивши таким чином денний пробіг у 50 кілометрів чи по-тогідішньому Верстов. «То що там тобі присудили?» – питали сусіди. «Помилка вийшла в губернії». Не те кажуть прізвище, прописане в повістці. Тож то що я біжу та все думаю, ну на чорта я здався дурному тому губернаторові. Постукавши пужалном по лемешах плуга, губернатор ще раз висловив своє цілковите визнання важливості події. Василь був щасливий. Скинувши картуза, він витер мокрий лоб і, прислухавшись до гомону, весело привітався з народом. «Будьте здорові з машинами!» «Правильно сказав дід губернатор, це вже істина! Факт стався!» Василь поплескав долоною по гарячому металу трактора. «Тепер усе піде по-іншому! Вже тепер можемо сказати цілком певно, плакали межі на куркульських ланах!» «А ти дивись, щоб не заплакала часом твоя мати!» Почувся грубий вигук з-під Куркульської клуні. Василь озернувся. «Хома!» Між Василем і Хомою стояло чимало народу. Помітивши Василів рух, натовпу мить розступився, даючи йому дорогу. Тоді Василь зліз з трактора і поволі пішов до свого ворога, так само все посміхаючись. Хома був трохи на підпитку, а може хвилювання зробило його таким одвертим. Буйний чуб зухвало стирчав з-під козирка над каламутним оком. На мокрій губі висіла лузга з насіння. На зріст куркуляка був такий, що Василь перед ним здавався підлітком. «Повтори, що ти сказав?» Василь дивився на Хому спокійно, і в голосі його був спокій. От так і сказав. Так само зухвало, хоч і не так впевнено, відповів Хома. Ну що ж, побачимо? А побачимо. Та з ким ти розмовляєш, Василю? Знайшов дурня розмовляти. Втрутився губернатор і гнівно глянув на Хому. То все одно, що з Бугаєм говорити. «Сибір йому, дорога, от пригадайте моє слово». Кругом засміялись. Хома трохи зблід і нахабно кахикнув. Хе-хе! Куркуленко устим рева розгублено глянув на свого приятеля. Чи знав він, що чи догадувався, тільки в його округлих темних очах промайнув тваринний страх. Через декілька днів було якесь незначне церковне свято – якого від початку революції не святкувала добра половина села. По обіді Хома з церковним регентом ішов селом п'яний як ніч і, притопуючи лакованим чоботом, горлав на всю вулицю. «Качайте мене! Заплачу!» Раптом за рогу з'явився устим. «Хомо!» – гукнув він, задихаючись від довго швидкого бігу. «Ой, Хомо! Василь Межі! Трактором!» «Попереорював». Хома відразу витверзився, «Принишк!» Три дні по тому ні до кого й словом не обізвався. «Принишкли разом з ним і всі противники колгоспу. Ревли тільки часом бики вночі, Тужили пси куркульські в кошарах тугу І пахло самогоном з багатих хат і клунь, та гомоніли, що десь щось скреготіло зубами. Трактор творив у полі нечувані діла. Спочатку за першою борозною бігцем бігли не тільки діти, а й дорослі, і все правління колгоспу. Коли ж Василь пішов краяти споконвічні межі, коли, глибоко забираючи, переорав він за кілька днів величезний лан і клапті поля обернулись на єдину безмежну оксамитову ниву, всі зупинились. Одні в захваті, інші в мовчазному подиві, треті в самозаглибленому спогляданні. Багато великих речей відчули люди в собі і в новітньому світі. «Що скажеш, Опанасе?» – звернувся губернатор до Опанаса, що орав свою непишну смугу. «Дивись, що твій Василь накоїв!» «Одне скажу!» – Опанас припинив свою упряжку. «Волів і коней на селі поменшає в сто раз. Та й нашому брату доведеться тепер добре за розум узятись. Кінчилось наше напівконяче життя». Коли ж Василь перейшов трактором рідну прадідівську межу, привітно кивнувши батькові і щось гукаючи йому на швидкому ходу, опанас став і довго дивився вслід своєму синові. І здавався він сам собі вперше в житті маленьким і немічним, що прожив, певно, серед вузеньких нивок жалюгідний, убоге життя, зовсім не те, яке треба було. І сколихнулось у ньому глибоке бажання рушити кудись за сином, нас доганяти неповторне. Скільки ж то літ плазував я з кіньми по цій нивці в поті лиця свого». Поволі згасав червневий день. Смеркло. На синьому небі спалахнули зорі, Настала тиха українська ніч. Попід білими хатами на лавках і колодах, Залиті дивним місячним світлом і зачаровані, Піддавшись владі трепетних нічних дотиків, Сплітаючи пальці в ніжному пручанні коло заборонених сфер, нерухомо сиділи чисті дівчата з парубками, обравши одне одного і притулившись щокою до палаючої щоки, дивились широко розплющеними очима в срібносяйну небесну далечінь. Розкинувши руки, спали чоловіки в клунях, сінях на возах. Матерів у вісні душили домовики, і матері глухо стогнали крізь сон, важко повертаючись серед рожевих своїх дітей. На подвір'ях і в кошарах ремегали лежма воли, підвівши голови й тримаючи місяць на нерухомих блискучих рогах. На високому стовбері старого в'яза в, в лелечі гнізді сплять лелеки. Він і вона. Василь і Наталка стоять біля перелазу. Дослухаючись у невиразнім захваті до всього, що відбувалося в них, мліючи з жару, мовчки побрались вони за руки і широко відкритими очима вдивляються в навколишній надзвичайний світ. Яблуні, верби, клуня, горшки на тину, старий в'яз – всі речі стали незнайомими, набравши зовсім іншого узагальненого нічного вигляду і почавши жити якимсь окремим таємним життям. Так звичайні слова, сполучені волею автора в урочисті ряди, обертаються часом в поеми, сповнені нового хвилюючого змісту. «Яке дивне все, правда?» «Еге! А чого ти, Василю, одвертаєшся од мене в день?» Несміливо запитала Наталка. «А ж і ти одвертаєшся. Правда ж ти одвертаєшся?» «Так я сором'язлива. Мені чомусь у день буває соромно тебе. І мені...» правда? «Дій Богу! А от увечері мене щось не наче так тягне до тебе, Наталю. І мене. Все, думаю, коли б уже вечір?» Цього вечора у Василя і Наталки може ще й не вистачило б сміливості обнятись, але тут у пригоді їм став споконвічний дівочий помічник Страх. «Ой, дивись!» Стиха сказала ні з того, ні з сього Наталка. «Он, бачиш?» Вмить опинившись в обіймах одне одного і навіть самі того наче не помітивши, Василь з Наталкою почали вдивлятися у темряву. «Як все міняється вночі!» схвильовано сказала Наталка. «Верба, диви, іначе не верба. Там щось є!» «Та нічого там нема. То тобі здалося?» Ні, є. Щось темне й волохате. Невже ти не бачиш? Наталка ще дужче пригорнулася до Василя. Василь почав придивлятися до химерного силуета старої верби, але не помічав ні таємничого, ні волохатого, нічого, крім хвилюючої Наталчиної близькості. Ой, Васильку, щось лихеє в отих дуплавих вербах. І чому в кожнісінької верби, не наче випечене якимось вогнем серце? Що там коїлось, вони мені і вдень ті верби страшнуваті? Довго говорили вони про страшне, і обом їм такий приємний був цей нічний, пухнастий супутник юності. Потім вони порозходились. На прощання Василь пригорнув наталчену голову до свого серця, і обличчя його набрало на диво серйозного, глибокого виразу. Ось він іде по дорозі крізь місячну повінь. Легкий пил під ногами, роса на траві, темні коні пасуться. Ось їх слід у росі. Он їх спини вилискують. «Щось промайнуло в сутіні за мостом під вербою?» «Ні, нічого не промайнуло. Тихо навколо. І не тихо. Все сповнене особливих, нерозпізнаних звуків. Крізь далекі дівочі співи, що тихо бренять десь у стріблястому сяйві, Здається, ніби чути, як росте трава, огірки, як десь у таємничій паркітьмі довшає у годинах гарбузів, чіпляючись вусами за як наливаються червоним соком вишні, шаріють груші, пахне нічними квітами земля, пахне плодами й листям. І медом соняшників, і медом тютюну, і медом гречки. Все довкола пахне, навіть пил на дорозі, і навіть роса. Все росте, все рухається під синім покровом животворящої ночі, немов поспішаючи швидше вирости за ніч, поки все спить, а рано на сході сонця вийдуть хазяйки, сінею миватись, глянуть на розквітлі соняшники й маки, яких не торкнула ще перша бджола, і вигукнуть протяжно в зачудуванні. Мати Божа, що сталося в городі за ніч? Ось він іде сам один між городів під зорями, Коні хропуть десь в кущах на леваді. Він помітив коней і заплющив очі, усміхаючись на ходу. «О мрії, мари!» Коні захропли. Але нащо так довго розписувати його? Навіть коли пройнятися до краю почуттями, що небо й зорі, і вся земля і роса належить йому, для чого так багато говорити про нього? а для того, що через три хвилини його буде вбито, і всі плакатимуть за ним, що це останні його кроки. Тільки не будемо поспішати з розвитком сумної дії. Придивимось уважно до всіх його рис. Йому тільки що йде дев'ятнадцятий рік. Як виріс Василь за останнє літо? Шия зробилась крута й дебела, і заблищав хвилястий чуб. Міцні губи налились здоров'ям, пробиваються вуса. Співати почав басом. Здорові круглі руки й ноги, дуже й спритні. І зовсім нечутна хода, не наче йшов він, не торкаючись землі, в повітрі над стежками, дорогами, над травами, якщо хто розуміє таку ходу, Весь його юний світ перебував у такій гармонії і був так обернений до дії, що, здавалося, змахни він злегка в певну мить руками, і можна полетіти з такою легкістю, з якою літаємо ми часом в нерозгаданих снах. Дівчат любив лише у присмерку. При сонячному світлі соромився навіть дивитись на них, особливо буденного дня» тільки запашні вечори, яких ніде в світі, крім України, нема, відкривали йому зблизька дорогі дівочі очі. І що тільки могло б вийти з такого комсомольця? Вкажіть йому дорогу, дайте науку, дайте техніку, і тоді посилайте куди завгодно – в інженери, в капітани, в дипломатичні місії, артисти. Посилайте його тоді в битви, посилайте через гори, моря, через полюс. Нема нічого в людській діяльності, де б не справився Василь, легко при цьому посміхаючись дідовою посмішкою. «А чи не потанцювати мені?» – подумав Василь, відчуваючи в тілі незвичайну легкість і радість руху. «Да, я трошечки потанцюю, повчусь собі нищечком». Отак от, щоб ніхто не бачив. Ге, та я, здається, вже й танцюю. Давай так, ось так, отакечки, так і так. От села до села танці та музики, курку яйця продала, куплю черевики. Слова байдужі які, можна й старі поки що». Василь сам не помітив, як закурів шлях від гопака і пил за золотів міштинів через усю вуличку. І від глухого тупоту його ніг і жагучого шепоту серед сонного безгоміння утворилась така тиша, і стільки злагоди розкрилось у всьому від землі до зірок, не би ніколи, скільки світ існує існуватиме, не мав і не матиме тут місця жоден злочин». Василь творив свій танець на сонних вуличках не вперше. Коли він протанцьовував мимо чиєїсь лозяної клуні чи кошари, старі люди не раз прокидались і навіть, здавалося, їм бачили щось крізь щільну поплідь. Але не бувши певні, що це не сон, казали другого дня. «Чи щось приснилось, чи примарилось уночі? Нехай Бог милує! Прокидаюсь!» Танцює на шляху, аж земля гуде. Щось, мабуть, неспроста провіщає. Василь протанцював уже три вулички. Отак, певно, й народжувались народні танці. Не по танцкласах, не на паркетах виникли їх святкові рухи, а в тайних наказах жаги оволодіння – де вже не з волі скрипок чи труб, а за непорушним законом життя душа рветься у височінь, коли, підкоряючись внутрішній музиці поза всіма законами тяжіння, торжествуюче тіло відривається від землі навстріч кращому, що несе в окремій людині безсмертна душа його народу. Ніколи ще не танцював Василь з такою насолодою і радістю. Заклавши праву руку за голову, а лівою взявшись у боки, здавалося, не поступав, линув над селом у хмарці золотавої куряви, збитої могутніми ударами ніг, і довгий курний слід клуботів за ним над тихими завулками. Он, де вже й хату видно, постріл, і нема Василя». Упав він просто станцю на дорогу в смерть. Легкий Порох знявся над його трупом у місячному сяєві. Щось пробігло в далині між верб, захропли коні. Як жаль, що в кіннота не можна говорити, безсловесні ми німі, як немовлята, кудись тягнешся руками хапаєш речі потрібні і непотрібні, падаєш, плачеш, біжиш. Жалюгідна природа. А час настав. Так багато пора розповісти, колись вже народи зажадають відповіді, хто і за що вбив Василя Комсомольця. Поставим напис замість крику, хай читають люди. Тільки перед написом Заворожим артиста батька. Хай зречеться він усіх життєвих дрібниць і думає цілу ніч так, ніби його рідних дітей спіткала загибель. Хай вийде в поле тяжко вражений і стане на могилі, звідки розбігаються дороги в усі кінці світу. І коли в глибокій громадянській скорботі піднесеться артист над німотою своєю, Гучніш за будь-які слова зазвучатиме тоді напис із розтулених вуст його зразу на всіх мовах. Гей Івани, Степани, Грицьки, ви, мого Василя, вбили! Нема відповіді. Тільки дроти телеграфні гудуть сумовито під вітром, розносять печаль по просторах. Постояв осиротілий батько в полі, і хоч не було навколо ні безодень, ні гір, здавалось, голова його сягала неба, і гнані вітром важкі хмари торкалися серця. Син комсомолець лежав на столі. Нема відповіді Опанасу Трубенку. Від Тоді він пішов у село, Вулиці села, як завжди, малолюдні. Стрів приятелів хоми мовчки відвернувся. Ось і сам хома стоїть на подвір'ї. Краще б йому сховатись у хаті чи клуні. Не ховається хома. Боїться, раптом заваляться стіни. Впаде стеля на голову. Він щулиться навіть посеред двору, чи не падає каміння з неба. — Хомо, ти? — мовчить Хома, не підводить очей. Тоді опанас підійшов у притул. — Василя, питаю, ти вбив? — Ні, не я, — прошепотів Хома, і пополотнів, навіть сірі очі заволокло якимось каламутним туманом. Не ти, не я. Опанас подивився на хому довгим допитливим поглядом і мовчки пішов. Довго сидів Опанас біля труни забитого сина, нікого не помічаючи, не бачачи сліз, не чуючи жалібного плачу. Увесь його нескладний світ потьмарився і потонув у скорботі. Спинилося все на світі, навіть час. Лише другого дня прокинувся він від тяжкого заціпеніння і поволі підвівся так, ніби зважився на щось. Подивився на свого Василя, сумно посміхнувся його чистій мерехтливій усмішці і почав озиратись, наче втомлений тяжким шляхом подорожній, що повернувся з далеких довгих мандрів. Жальним подивом вдивляється мандрівник в найдорожчі місця серед рідних руїн і нічого вже не пізнає навколо. Немов би ніколи не було, і не буде на цьому попелищі ні сміху вже йому, ні веселощів. Раптом навсті розчинилися двері. На порозі хатини, на темному тлі сіней, біліша сорочку, спинилася Наталя. Тільки опанас її не помітив. Він помітив двері і, пригадавши, що треба йти, поволі вийшов. Мовчки, без жодного крику дивилася покинута дівчина на свого милого, якого так соромилась у день, чекаючи на тихий вечір, на ясну зорю. Жах і пекуча туга затамували подих. Трохи розтулені губи посохли і застигли в такому неповторному зломі, немов опалила їх блискавка, вдаривши в небо. Василю мій! Василю мій! Багато сліз пролється в гарячу подушку, багато стогонів нікому не чутних пролунає в самотіні. Прокляття й ненависть до вбивць запалає в її незлобивій душі, та вже нічого не вернути, все минає, Вже іншому суджено пригорнути й розрадити її колись, з іншими спізнає вона радощів життя, кохання й праці. Припала Наталка до Уляни, Василевої сестри і поникла, втративши на мить всю силу. «Куди ж це я йду?» «А?» – пригадав. Опанас рушив до отця Герасима, стиха розмовляючи про щось сам до себе. Отець Герасим без сумніву сподівався на нього і щось відчував. Коли опанас переступив поріг його старого дому, де тхнуло старістю і самотою, служитель церкви зустрів його неспівчутливою жалістю. Не словами примирення з волею Всевишнього, німий переляк промайнув у старечих очах. Нема Бога, батюшко. Нема тобто абсолютно сказав опанас тихо, але й цього було досить, щоб заповнити громом дім священника. Бо коли б він був хоч де-небудь, нехай не всемогутній і не зовсім благий, припустимо, навіть поганенький і не дуже розумний від старості літ, навіть такий, не міг би допустити наглої загибелі мого сина. Підіть гляньте, на столі лежить, Усміхається, кому ця усмішка на смертних вустах я вас питаю? Не нам же з вами, і не нашій темноті нікчемній, про щось же гарне він перед смертю думав. Що можете сказати ви мені? Кажіть служителю в богості людської. Отець Герасим не обізвався й словом. Обставини життя й смерті велять мені оголосити й вас неіснуючим. Тихо прогремотів останні слова Опанас, слідом за чим, після недовгої тиші, жалісно рипнули двері. Отець Герасим озирнувся. Пусто. Коли Опанас з'явився у правлінні колгоспу, де обговорювали веселеву загибель. Всі встали. Сталася подія. Драстуйте великої ваги. «Розпадається наш древній хліборобський світ!» – Опанас говорив повільно, обдумуючи й виважуючи зміст кожного слова. «Комусь потрібно було тайно вбити мого сина!» – низький глухий голос Опанаса на мить затремтів. По цій причині я відчуваю і можу вже посвідчити, що відтепер життя моє і нашого села безповоротно розчахнулось надвоє. На те, що було до загибелі, і що почалося з тої миті, коли впав він мертвий на дорозі. І щоб не мав і думки вбивця потай навіть порадіти свого ганебного злочину – ні сподіватися на мізерну одноосібну користь, прошу вас. Коли вже загинув мій Василь за нове життя, поховайте його теж, по-новому. З новими піснями про нове життя. Чи ж треба наводити слова всіх пісень, чи докладно описувати співців і те, що сталося другого дня, коли покритий попоя з червоним прапором піднявся Василь на плечах товаришів в останній свій похід, і коли рушило за ним село, старі й малі, всі дівчата й дівчатка з букетами квітів, всі жінки в білих хусточках, з немовлятами на руках, всі комсомольці з червоними бантами й усі чоловіки й діди з непокритими головами не наче пробудження від сну надзвичайністю того, що сподіялось, люди набули раптом немов би нового бачення світу, і весь смисл їхнього буття, всі труднощі, злигодні й героїчні події минулого, всі пристрасті сучасного і заубачення, і перечуття своєї історичної долі, все постало перед ними у величній, Небуденній єдності Пісні вливалися У процесію з усіх вулиць І вуличок безупинно Неначе потоки велику ріку Старі козацькі й чумацькі мотиви І пісні праці, й кохання І боротьби за волю І нові комсомольські пісні І інтернаціонал І заповіт, І побратався сокіл Сизокрилим орлом Гей-гей, брате мій, товаришу мій і знову смело ми в бой пайдем за власть советов, все поєдналось у єдиному громоголосому звучанні. Співці охоплювали піснями цілі віки свого життя. Урочисто грав духовий оркестр, в найскладніших звукових сплавах, у зіткненні мотивів, мідних сурм, голосів, летавр і нових пісень – Народжувалася нова героїчна симфонія перемоги нового життя на землі. Опанас ішов за домовиною, не зводячи очей свого сина. Він не плакав і навіть, здавалося, посміхався і шепотів якісь слова, повертаючи іноді голову до співців якимось невимовно болісним рухом. Дружини поруч нього не було. Підкоряючись могутньому наказу життя, вона відразу ж повернулася у хату ще від воріт. Прийшов її час родити. Не було й Наталки. З пристрасним риданням металась вона у малій своїй літній хатині, б'ючись грудьми об стіни, розриваючи на собі одяг. Все протестувало в ній, все потопало в стражданні. А коли проносили милого зблизька і стіни застугоніли від співу, вона упала на постіль у сутенному кутку, майже непритомна. «Ой, устань же, сизий орле, вернися додому! Не вернуся, моя мила, горенько з тобою!» Архип Білокінь буквально прикипів до вікна. З вулиці Здається, він повішеним на стіні зображенням Каїна в старій потемнілій рамі. Рот роззявлений, волосся розкуйовдилося від спеки. Він не дихає. Він вперше до мостку кісток відчуває, що далі так жити неможливо. Що сподіялось у державі? Розпадається клас». Сількор Василь Трубенко подолав смерть. Кинувся архип у сіни до хоми. «Хомо!» «Нема хоми!» «Хомо!» Хома тікав, мов загнаний звірюка. Без картуза в самій сороцці на випуск поверх штанів, як навіжений, гнав він полем, сам не знаючи куди. Під заливав очі, важкий подих вихоплювався з пересохлого горла. Раз у раз озирався він на всі боки, не мов би йому бігли всі навколишні села. Які страхи шматували його темну душу! Жах, лють чи приреченість, а чи пекучий жаль на себе засподіяний, тільки став він раптом посеред квітучої гречки і відчайдушно гукнув у бік села – я, я вбив його вночі, коли все спало, а він ішов вулицею сам і танцював. І знов кинувся бігти в один бік, потім у другий. І раптом впав з розгону стрімголов додолу і шалено завертівсь, наче прагнучи вритись, вкрутитись в землю, як хробак. А Василь? Коли несли його мимо садів, які він так любив, І мимо поля розквітлих соняшників Плоди й квіти майже торкались його чистого обличчя, І тут багато хто не міг витримать І плакав від нестерпного протиріччя й протесту. І тоді прості слова старої чумацької пісні «Ой, ревнули воли, степом ідучи, Сльоза сльозу пробиває», та вже ж, милі браття, нашого товариша гей, Та й на світі немає, гримотіли, мов грім, серед поля, А на них вже напливали хвилями з землєю, владєть імєєм право, Час розплати настав, і воспряніть род людський, І рокована дрожь Валторн. У блакитній високості непомітно почали виникати хмарки, вони росли і множились, перебуваючи в безупиннім змаганні й мінливості. Деякі з них скидались на урочисті голови бородатих пророків, інші на снігові гори, а декотрі мчали вершниками на фантастичних подобах коней. А поперед небесного воїнства, розпростерши крила, осяяний промінням сонця, летів велетенський птах. Потім пророки, воїнство і птах об'єднались в одну чорну хмару, що заполонила небо аж по саме сонце. І коли Чуприна почав виголошувати над прахом Василя прощальну промову, і руде волосся його розметалось і завихрилось від патетичних рухів, зашуміли верби над його головою, загуркотів грім. І на запилену землю линув дощ буйний та теплий. Було щось невимовно радісне, житєдайне в цьому сонячному душі, і всі це відчули. Він ніби змив всі рештки смутку і скорботи з людей. В кожній його краплині яскріло обіцяння торжества життя. Ніхто не тікав не ховався від дощу, а діти підводили до нього свої смагляві мокрі личка і виспівували «Дощику, дощику, перестань, поїдемо на баштан!» Омиті були сади, баштани, городи, поля. На чистих яблуках і сливах, укритих незайманою патиною, бреніли найчистіші дощові краплини – велискуючий перекочуючись з плоду на плід І падаючи на землю Тут і кінчається наша картина Від людського життя і навіть від життя цілих поколін людей Залишається на землі тільки прекрасне Увесь рід білоконів незабаром щез без сліду Зате і по сей день живе в народі добра слава про Василя Трубенка. Утих лише смуток за ним і жаль, поступившись місцем вдячності. Пригадують його легку ходу, його усмішку, любов до людей і все, що він умів робити весело і спритно. Пісню про нього склали. Тільки постарілий колгоспний бригадир Опанас Ні-ні, та й заридає в клуні вночі За своїм любим сином, Шапкою затуляючи ридання, Щоб не злякати солов'я на вишні. Щебечуть солов'ї по молодих садках, Лине здалеку дівочий спів, Колгоспна земля квітне, як ніколи. Дід Григорій Удостоївся тиші Поряд свого побратима А Наталка Знайшла щастя з іншим І з ним утіху в праці І дітях